בוא בוא מהר מה? מה את רוצה? בוא בוא בוא. מה את רוצה, אימה? אני רוצה לנוע בבקשה. אני לא יכולה ללבוט את הטיטול. עוד מעט. בוא בוא. אימה, בבקשה. אני רוצה לנוע בבקשה. בבקשה. אני לא יודעת איך לובשים את זה. אני רוצה לנוע בבקשה. זה, זה. בוא תלבוט לי את זה! מה את רוצה? מה את רוצה? תלבוט לי אותו. אז מה? את אמרתי לך את רוצה ללמוד, נכון? לא, לא, תנו לי לב. תגידי לה אסליקה בבקשה. בוא פה. עוד. Up. Oh את צודקת. מה זה? הם קימו אמא. נכון? יש אמא אחד. נכון! הם קימו אמא. למה בת שלה קאפא? היא משוגעת, אני אעשה. למה בת שלה קאפא, אמא? למה? היא משוגעת כמו רחמים. אמא שלי, זה רק אמא שלי. זה רק אחת אמא. אין כלום. הם קימו אמא. שאני אהיה חברך גלילה. נכון, את שוגקת. בטח! נכון. מה זה אם היא אוהבת, אמא? כסף שלך? מה? מה היא אוהבת? רק כסף שלך? כן, בדיוק. מה זה אמא? אמא זה כימו אמא, זה רק אחד עם הפוך. רק אמא, אמא, אמא. רק אחד. נכון. אין דימוי אימא. אני הולכת שתבכה ערבית. מה זה? אין דימוי אימא. אימא, רק שנייה זמנים, אני רוצה לישון. מה? מה פתאום ארצו חכה כצעריים? תסתכלי, שש ברבע, תסתכלי מה אני עושה. תביא לי שעון, נראה. אין לי שעון, זה רק הטלפון שלי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה שבעה בריבה עכשיו. יאללה. למה, למה עשו ככה את החשמל? למה אתה היו שבעה אחרות. הימים... נכון, אולי אה, בגלל הימים קצר, נכון? ‫לא יצודקת, ‫למה יום מה פרי בגלל יום קצר? כן? למה? למה? למה את משכרת? הסוכות שלה ניוחד? אה? שש על יום! עכשיו הוא למעל שמונים, מה פתאום? מה פתאום שמונים? ‫כמעט שעה עכשיו, ‫שש ועשרים, אני אגיד מחר לאלי, שאתה רוצה אני אוכל. מחר נגיד אלי. מתי? אה? שס ברצף! את מתי אני אקום? אני אראה בשעות את שקרנית עצת בחצי אני אגיד לי מחר שכחה לי, זה גדולה. איפה האזלה שלי? ‫לך לראות בשעון. ‫היה שמש, היה שש. ‫מה, אתה צוחק עליי? ‫זה לא יפה. ‫אני כמו אימא שלך. למה עגלה שמה? למה? איפה עגלה? אה? איפה עגלה? מי יש ‫שיש בחיסון, אבל עכשיו עוד מעט שמונה. ‫נו, איפה העגלה? ‫אני אגיד לי כל זה, ‫אני לא יכול אצלך. ‫יא, אני נובלת, ‫אני בא... لماذا؟ أين خصم الأن؟ أين خصم الظماء؟ لماذا فلحنا لي؟ עשה חז ואני לא. למה אין לך זמן? אה? אם ירק סבא רבע ושמונה. פרי! פרי! تبير عجلاء يا الله إما إما إما أتركوا ترشاني يوخان עכשיו רבעי שמונה, למה אני אוכל ככה? נו! נו, תעזרי לי! נו! למה את לא למה? על מה? ‫אי מה? ‫אני, אולי חסיפון, איפה העגלה? ‫הנה עכשיו כבר רבע רשימה. ‫כבר. ‫מאיזה שמונה כבר. are yeah, called יאללה, עכשיו שבע ‫תעשי אותי טובה. ‫איי, אני עומדת ‫היא פה עם אני אגיד לך שאני אוכל? אה? איפה הנעריים שלי? אני אקום מה אני תודה רבה, תפונה עליי עם שלי גם. נו! תפונה עליי עם ‫כל זה. ‫עכשיו רוציתי להיות 20 דקות, שמוני. מה זה שמוני? ‫שמוני. ‫שש וארבעים, איזה שמוני? ‫לא יודע, בואו באמת, ‫אני אשיב לצד ה... אני מרגישה טוב, באמת, תן לי לאכול קצת ואני הולכת לישון. זה לא יפה. טוב, אני הולכת לישון, זה היה טוב. אז לא רוצה שאני אוכל? מה אמרתי לך בשבע? מה את רוצה? עזוב שקט, שעה, טהטהטהטהטהטהטהטהטהטה, תמי שקט! שתמות ימי. איפה העגלה? לא הלכת בואי נגמרו. טוב, בסדר, אני אלך לישון, בסדר. אז לא רוצה שאני אוכל? בסדר. ‫אתה אמרתי לך לשבע, ‫כמה פעמים? ‫איימא, איימא, תחתו שאני ככה, ‫תחתו שאומרת, מירי, איכיו שאני אמא, ‫ואת? איך את רוצה לי? אני אימא, לא אמא שלך, נכון? נו, כמה זמן? אה? חזמא, כמה זמן? لا يوجد شيئاً يأكلها لا يوجد شيئاً طاروخة أنا أخذيه وثال شعور وثال شعور ‫כהריים לא הזעתי פה, לא חשוב. ‫הבוא אוכל על השולחן? ‫צבי נחם קטן, צבי. אני אלך קודם כל לראות את השעון. איפה שעון? איפה? איפה תצא את צודקת! נכון? עד שלום In some ba-ba-ba זה מה אני יכולה לישון עוד עשר דקות. כן. פלוס. אה, אני מדבר עד יפה? טוב, תודה. מה קרה, מה הוא רוצה? הלו. יא אלוהים, מה הוא רוצה ממני? בוא בוא תראי בוא מי זה. אתה פרי? טוב אני אביא לך פרי. הוא רוצה נחזור עד זרדז ונחזור בדיוק שבע, נכון מוטה כללי? תעשה לי על השולחן, לך לישון, יאללה, זהו. אין כוח כבר, תאמין לי אין כוח. ‫הרי, איפה הוא אוכל? ‫איפה הוא אוכל? ‫לבד. איפה על השולחן? ‫איפה על השולחן? מה את רוצה? תדבר יפה, זה לא יפה. את לא יפה גם. את לא יפה גם. את לא יפה גם. ולמה? את אמרת כי אני שמרנית עם שעון, אני יודעת מה זה שעון נכון. אני לא שמרנית. אצלך אף פעם. כי באתי דברית. אם את רוצה אני טוב, תדברי גם. נכון. אבל את אמרת יפה על הבת שלי. מה שלא לא יפה. ושרק אימא אחת, את שובייקת. בטח. נכון? בת שלך זה לא מבינה טוב. רק אימא, רק אחד אימא, זהו. וואלו, רק אחד. נכון. מה זה? את לא מרגישה טוב, היא לא מה זה? באמת. מה זה? אימא רק אחת, מי שהולכים הוא אימא. מה זה? עכשיו אימא שלך, היא רוצה שהיא תעבור. נכון? אימא שלי זה אימא שלי. אימא שלי זה רק עקב בשבילי. איזה מה זה... זה מה זה אני... אימא שלי אוהבת אותי. בטח. זה להכחיש אוכל. לא אוכלתי אימא. תביא קצת בסלחת, חבל. יאללה, עשיתי לי קצת צלחה, קצת צלד. נעים, אין צלד. אה, מה שאלה? לא עושה צלד. קצת. בסדר. מה זה, זה, מה זה? עוף. כן. בית הפוחדמה קצת? שביעה, שביעה. שביעה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, אני יודעת, אמא רחם. בשבילך גם קצת. אני, יש אמא, אני, יש אמא רוחם. אני, הוא הבאת שלי, זה כי רק אמא שלי. בטח, איזה שאלה. שאני, אני אמרתי לרמה חזמות, מה תעשי? אמרו לי, גם אני. מה? בטלוון. את רוצה חולה? ציון? לא. אני רוצה זה, אולי ת... מה? תחמם טיפה. לא ערבי, לא ערבי. יש לי קטן? כן, יש לי שם. סימאי, אני ראיתי אימא שלי לא מרגישה טוב, אני לא חם חם. התשובה? זיו זיו, לא חם חם חם. זהו, כן. למה חם חם זה לא, אני לא אמור לה למה כולם חומו? לא כולם חומו. בטח, אימא שלי זה אימא שלי. ויש לחם קטן? אה? כן, כן, אמא. אה, יופי. גם לך, אחד לך, גם. יש. הרבה. תוכלי ממש. תוכלי אמא, אני אכלתי. בברשה. תוכלי אמא, אני אכלתי סרט, אמא. אמא, אני לא רוצה לסמנה. בשעה 20:00. ‫יש כפים? ‫-כן. בוא תאכלי, בוא תאכלי. אמא אכל, בברשה אכלתי, אמא, אין בעיה. גם ילדים שלי טובים, מה זה, יום שישי לא תרשה לי סלאם? לא טוב. את ידעת בפיליפינים? בפיליפינים זה... את בפיליפינים? כן! את ידעת בפיליפינים ממה? מתי אימא זקנה בגיל אימו גיל שלך מטפלת אצלם בבת או בן? אוי, מה? ישראלים לא טובים. בשביל זה... אלוהים נתן להם קרונה, למה? אפשר להביא לי לחם? אה? לא, לא, אני לא פה, נפגש, האישה לא פה. תביא לי לחם? חלפו חתיכה ועוד אחד. תביא לי נייר לבן. מה? תביא לי לחם קטן ונייר לבן. גדול קצת. זה הענתי לאוכל? כן, אני יודעת מה יש אוכל? אין כלום אה? אין כלום גם אני לא בסגל למה אין לי בסגל? אני לא בסגל מה זה, איתי שבת? שעתה איתי שבת? סך השבת נעימה? לך? אה? מה אימה? בואי אישי, אין בשבת, מה אושי? מה זה מהם עם מוסבות? שלי לא דתייה. היא שלי מתה. מה את רוצה אימה? המים. אשתי מים. משתי קולה, מה אתה אומר? לא, לא, אמא, לא. בבקשה. אבל זה... זה... לא, לא, לא, עכשיו אמא, לא. מחר יתאר לך בסדר. כן, ומתי... מתי הסוכה שלך בסדר גמור? כן, ואולי את צודקת. נכון, בטח. אני ידעתי מה. כן, כן, בסדר. בבקשה. איפה בננה יש? כן, אמא, תוכל. אני רואה בננה חזק. אה, אין לי בננה עוסק מאמי. למה זה? תביני, למה זה? אה, בסדר. אוקיי. למה זה? תביא לי לכל ברצפה! הוא לא פעל! הנה היא פה, פה, פה. מה את רוצה אימה? אני, אני, להסתדר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תעשי נייר גדול, ככה. על ההכו תעשי נייר גדול. אמא, את לא שתתה מים, בפרשה. תשתי מים. מה זה אם אין גדי? לא, תחליף אותו. אמא, אני רציתי לחם פה. אין כלום לחם! לא, אני, אני רציתי. או תשתי עם בקבוק שלך. לא, לא, תביא לי בקוט יותר טוב. תביא לי בקוט מים. אין פה קוטבל. תחליט, תחליט. אמא, זה לא כל כך הרבה, אשתי פה. אפשר לקלטות כדורים? לא, זהו, אחד, שתיתי. לא, אמרתי לך להעיר לי פעמיים. לא, לא, לא, לא, לא. אני לא אליקט ולשמן. מה עכשיו? לישון. בסדר, יאללה. בואו לישון. זה אה. איי, לא, לא, לא. אני יושבת על המיטה על העגלה, אולי למה עכשיו אכלתי, לא טוב. אוקיי, לא יושבת על המיטה על העגלה. לרם גומבננה בואי. לא טוב, לא טוב לי פה. מה זה לא טוב לי פה? למה את רוצה לי ככה? למה את זורקת אותי? אני לא שולקת אותך, אבל את אין לה כוח. אני לא יכולה ככה, לא יכולה. אין נושא ראשון. איפה העגלה? העגלה שמה. אמא, אני לא יכולה עוד פעם. אני קראת, אני קראת, אני קראת. מה נעשה אני? מה אני? תביאי לי הגרוע. אז פה, לא תגיד לך, לא תגיד לך, פרי, פרי, פרי, בסדר? מה פתאום? מה, למה את רוצה עוד פרי? מספיק. אני לא יכולה להמיט על השמת. לא אני אוכלת. זה לא יפה. عليم أنا بلين عليم آه زيدي كخا لما كخا لما أنهن عليم برجلين لما هذا تعبود إشتركت ذب أتخذ أكل, أكل؟ لولو العبود תעבוד, באמת, בשביל מה? יש כאילו מתביישת, אחות שאמרה. איזה אחות? אחות שתחת, לא אחות. תשמעי שילה, זה בן. זה בן זיזה, זה או אני אשים טובים? אין בקבוק חדש? אין בקבוק חדש, זה קצת. איפה מים? מים. תביא לי מים פה, אין מים. יואו, אלוהים, מה אני אעשה איפה אני אחפש? תביני מה הם? נו, זה לא טוב זה. מלאכה, מה הכל? הוא לא טוב, תביני מה אם טוב. יואו, מה אני אעשה, אני באמת, שאם אני עובד את יפי בכלל. אני אקים אותך עוד מעט, תביני בך בכל הדברים, הוא לא טוב, יש אקצה. נו תביני מים. בסדר, לא אדוני אמר אמא, שקר! אז תביני מים. מים. טוב, אני אלך לחפש מים, אולי במצבח יש. ובבחירה, בבחירה. טוב, אני אבוש נעליים ואני אלך לביא מים. האמא, האמא היא לא יכולה. מה אני אעשה עכשיו? האמא ימצאו לי פה, הוא לא טוב, הוא לא טוב. הנה הוא קצת. תביני מה אם טוב, אני לא חולה, אני אישה חולה. תביא לי מים. תביא יא אמה, יא אמה, יא אמה, יא אמה, יא אמה. את רוצה להביא לי אה? רוצה להביא לי מים? אני לא יכולה, אני רוצה לישון. תביא לי מים נקיים בקבוק קטן. איי, איי, איי. תביא לי כבר, אני חולה. אמא. אמא. תביני מה היא מותק, תן לי לישון. בסדר, אני יכולה עוד מעט. אני אמרתי לו כמה. אמא. אמא. למה? למה? איפה המים? לא זה, לא איי, איי, איי, תביאי את המים! מה יש לך? זה עבודה, מה צודחותה? מספיק, בפרשה! תעשי לישון! אני רוצה שקר! ‫סרואה. ‫אין דבר. ‫אסח ילד. ‫אחד. ‫אין דבר. ‫חי, מה מלהבין. ‫כי רוצה לישון, מדברת בטלפון. עצמך הזאת. למה? אני לא חולה עם עצמך הזאת, לא? אני אזרוק אותה. אני אזרוק את עצמך, נתקע, משייר, בלי, בלי עצמך. למה אין באמת עצמך הזאת? תחליף את עצמך, עצמך לא טובה מוטט, היא לא טובה עצמך, לא. מה זה? נתתי שתי שמחות, אתה משוגע? תחליף לי את עצמך בבקשה